Rejtőjenő Vér és Mahagóni A kiselejtezett hajók útja Természetesen a vörös tengerről van szó, és a vele kapcsolatos indiai óceánról. Ugyanis a hajós társaságok régi szokások szerint jobb hajóikat a jövedelmezőbb Atlanti óceánon járatják, és csak az idők jártával ósdivá lett, vagy kisebb gőzöseiket osszák be keleti utakra. Pedig ezek az utak nem csak nehezebbek, Veszélyesebbek is. Különösen, amikor a tenger hírhet észak-keleti monszunja meghozza azt a lassú, egyenletes hullámverést, amitől négy órán belül nyögéssel és jajgatással teli kórház lesz az előkelővé dekoltált, de alapjába véve mégiscsak ócska hajó. Nem volt kivétele hajók közül az Irtis nevű orosz szemészállító gőzöse, amely Portsideból Szingapurba idekezett. Ezen a hajón utazott törn fülöp is megjelenésével és viselkedésével állandóan feltűnést keltve. A futólagos benyomás az volt róla, hogy a déli tengerek híres és rettenthetetlen vadászainak egyike utazik vissza szabadságáról valamelyik umi Dacára annak, hogy itt Suezben a száraz évszak kezdetén este felé már jó hideg az idő, ő trópusi sisakban és könnyű fehér ruhában járt. Másnapra természetesen lett és trüszkört, de semmi áron sem vált meg lenget rópusi ruhájától. A hajón utazó ifjú hölgyeknek régebbi élményeit mesélte, melyek egytől egyik szörnyűek és véresek voltak, úgyhogy szinte elképzelhetetlennek látszott, Mind küzdhetett meg a legfejebb huszonhat esztendős fehérbőrű gyerekarcú Fülöp, vagy harminc kínai kalózzal, vagy a legjobb esetben is kilenc 10 részek fókavadászal. A hölgyek egyik csodálkozásból a másikba estek. Az angol turisták lefényképezték, és egy riporter teljérdemes cikket írt róla a lapjának, beszélgetés Törn Fülöppel, avagy milyen a magánéletben a Déli Tengerréme cím alatt. A Déli Tengerrémének közös kabinja volt egy úrral, akinek még nálánál is puhávonásai voltak, és Hóvárnak hívták. Törn fülöbb barátságba és pártfogásába vette, miután megtudta, hogy jávába igyekvő tisztviselő, akik idegenkedik mindennemű kalandtól. Törn viszont elmondta neki, hogy Johann Törnnek egy híres indiai fa termelőnek a fiak. Sok időt töltött el az apja mellett a Malájfélszigeten, félszigeten, de azután tanulmányainak befejezésére hazautazott Európába. Hóvárt tisztelettel és csodálattal hallgatta az ifjú hőst, majd udvariasan megfogta a fejét, midőn a déli tengerek réme hirtelen áthajolt a korláton. Két és fél órán keresztül szemlélte a tengert, azután tántorogva egy kötélcsomóra ereszkedett. Már a bab Elmandeb öbölben jártak, és a hajón mindenki halálosan beteg volt. Az utasok közül csak Hóvárt sétált a fedézetem, és törn ült egy kötélcsomót. A szép, trópusi sisak előtte feküdt a földön öblével felfelé, s bizonyos jelekből arra lehetett következtetni, hogy Törn ezt a sisakot soha többé nem fogja a fejére tenni. – Rossz néven venné, ha a kabinjába támogatnám? – kérdezte tőle Howard. Köszönöm. A régi májbajok… – Szörnyűek ezek a régi májbajok – mondta Howard. Törn pedig hagyta, hogy a kabinjába támogassa. Este már Áden felé közeledtek, és némi frisszelet kaptak az indiai óceánról. Az utasok nagy része jobban lett, és a fedélzeten lábadoztak nyugszékeiken heverve. Törn is jött, és egy régi kedves kalandját mesélte, midőn a Fidzi-szigetek emberevőinek fogságából menekült meg. Egy hollandi pálinka kereskedő bizonyos zújden megkérdezte. Akkor maga bizonyára ismeri a szigetvilág nagy vadászait és nyomkeresőit. Boston Gym-et, az öreg Wolfot, Van Aldert és Don. Ó, oh, mind jó barátaim mondta a fiatalember. Jaj, meséljen már Boston Jimről, mondta Lillian Haltney, egy szumátrai misszionárius felesége. Hát, Boston, <háhá> Istenem, mit mondjak róla? Együtt kalandoztunk Dél-Timorban, én mentettem meg a benszülöttek fogságából. Valóságos óriás, az arca hasonlít a tigriséhez, és nyersbi húst teszik. Talán mondanom sem kell, hogy a déli tengerréme épp olyan kevésbé ismerte Boston gym mint a déli Timor szigeteit. Annyi volt az igaz az elbeszéléséből, hogy apja, az öreg Törn félelmetes és híres vadász volt. Később azonban erdőtermelő lett, és 17 éves korában Törnt is elhozatta nagyanyjától, de a fiú legyengült a klímától, és mint beteg szállítmány küldték vissza sürgősen Amsterdamba. Maga volt már a trópuson? kérdezte Fülop a csendes hóvárdot. Egy ideig ott értem, és most visszamegyek Szurabajába, Holland szolgálatba. Örülnék, ha meglátogatna majd az erdőmbe. Könnyen megtalálom a malái félszigetet, csak érdeklődjék Perakba vagy Passirmazban a törn után. Valószínűleg felkeresem majd. Ha szívesen lát, ó, nagyon fogok örülni. Estére megérkezte kádember.